Eguzkian handiago baten atzetik, saiatzen naiz nere poesia, nere intentzioak bezain gardena izan dadin. Krishalidaren bide biluzetik abiatzen naiz, bizitzaren poema asorda argiaren zuaitza, jazmine zinguratua, itzalean susko fruituak ematen dituena. Baina ohartzen naiz, azkenian poema guztiak denboraren aragian idazten direla, Eta eternitatea urrutiko irritsa dela. Patxi ezkiaga. au jansen arik odol irrigabe urain tar bat utsin azkena di o piperada dei egaita dera izan Eldurra egiten duenean galtza motzak, janztea. Bai, ederra da iradokitzen duen irudia, ez da. Ederra behar duizan, denon eskura dago, baina eztego egiten. Eztego egiten, ba, gizakiak garelako esango nuke, ba, lotxaz, beldurrez, zerre esangoaren horrek egiten digunaren beldurrez. <tos> Zaltxatez banian, ziertatez... Bakarren bateka kaso korrike egin ozon lehiora, elura hasi ote du, ba? Batzuk zaizai, ongo dira dagoeneko. eta eguraldi gizon handerei e, galdezka, ez da? Noiz, etorriko da elurra. Egia esan, e, negua izan arren, eskertzen dira, ba, ditugune eguraldiak ere hemen e, pentsatzen dute orotariko iritziak izango direla, ba, gai guztietan bezala. Baina, bueno, elur pixka bat hartuko genuke. Kaixo tan gitorri, itzaren ahots, ekaitz, eta iratikoiko etxea, teklatxon maian, ele der. Ez gaur ez kanpoan anpoan elurrikari, baina azte honetan ze lanbroa bai bihotzen mozio sentimendu askotan. Gire, gire, gire, Ekaitz astelenean, otxaiaren e, iruan esan zingunagur agur Gabriel Kortak. Bai, e, otxaiaren iruan esan zingunagur Gabriel Kortak, baino bere sormena eta bere harribitxia asko hemen utzita. Gaur emantxe, e? Eh? Itakan, eh, borobil borobil, eh, erdi erdien jarneik egonuke Gabriel Korta eta omen txiki bategin. Berari eta bere hitzei. Adiozaren magi, netzazilo... Inaki Bastarrika ta Andoni Salamerok lagunduko digute berarengana hurbiltzen eta saiatuko gara goldu zueldiarekin ere harremaretan jartzen. Eh bueno, enzule gaurritakan Gabriel Corta eta bere poesia Esai da Biot handi bat, zuretzako txiki. Eta handia zaundia zuretzako Gabriel. Zatzu, biotz, biotz, biotz, eta eskerrik asko, koldo zubeldiari. Berak urbildu gintzulako Gabriel Kortarengana Bera izan zelako bere eskutik heldu eta segure igratira Gabriel ekarri zeuna. Benaz eta bitan. Gabriel Kortaren sentarteko eta inguruko lagun guztiei besarkada astu bat Arkiak itzaltzean naizena bisitzagupidaga Mila behatzion eta berrogeita maikako otxaiaren hogeita iruan jaiotzen donostian, eta bi mila eta hogeiko otxaiaren iruan hilzen horeretan, errenterin. Ekaitz poesiari helduzion e, bete-bete-betean, e, mentxe ditut nik e, biztara, Zazpi liburu bai, baina ziur aski beste poesia andana bat izango zen hori skutuan ere. Bai, poesiari eman zela ez? Eh, esan dezakegu eta ongi diozun bezala, ba, argitaratutako liburuak ba, zazpidiren arren ba, ziur ba, beste hain batez argitaratzeko baina idatziko zuela. Bada, irudibatik ari agarri guztatzen zaidana eta... Bueno, pentsatzete aztuk etzai dana, ez da e, Koldo Zubeldi asko etortzen zaigu e, bisitan, e, bere olerkiak e, aurkestera eta bere olerkiak errezitatzera eta etortzen den gehienetan e, Gabriel Kortak idatztako itzaurrea irakurtzen digu bere liburu bati. Gabriel Kortak e, itzaurrea egina dio eta saio bukaera gehienetan hori e, irakurri nahi izaten du Bai, eta oso oso erra da ez, eh, Gabriel eta Koldo bazkeneko urte hauetan oso, oso elkarri emanak eta oso lotuak ez eh, bizi izan direlako eh, elkarrekin inoiz eta distantzian ez, baina beti elkarrei begira eta elkarren arrimu eta maitasunean eta koldok ona etorri izan den guztietan eh, oso presente izan du eta izaten du eh, Gabriel... Korte eta eta bere poesia. Mila behatzion eta laro gehian, isietik. liburua, poema, liburua argitaratu zen. Mila behatzion eta laro gehian okaranak, 2002an harri hau txiak, 2002an laugarrenak lau, 2002an elurrak altzamotzetan, 2002an diot, eta 2002an 2008an, maitasunaren indarra. Bueno, guk diot liburu ekarri dugu gaur eskutan irratira, eta neko genituzkegaitz. Goizean zehar ba gabrilene zenbait poema irakurritan menxe irratiko uinetan egan, egan jarri. E, ederra da hori ez da, e, berak idatzia, berak utzi duen hori ba, presente izatea, menxe. Bai, azkenean... E... Egin dizaiok egun omenik ederrena hori da ezta. Azken batean e, bere olerkiek eta hitzek iraunko, e, iraunkor eta illezkor jarraituko dutelako kokuguan eta gurekin. Egia da bai maitea. Maitasunak apalagoak egiten gaituela. Ederra da bai maitasuna benetan sentimendu unibertsala dela ere egia da maitea. Batzuetan etsai bihurtzen dela inorena ere bai, orduan bakarda de handi batek biltzen gaitu. Neguan lagunak gerizpean ez dago inor, aritzak eztu itzalik ematen, orain sozuarena da elkartzen ginen lekua. Sentimenduak naturalak dira eta ni naturaren aldenago, sentimenduak sentiberak dira. Sitar baten notak bezain sentiberak. Zalantzan jarditzakegu? Kendua utzan ekeari, poesia paperean bizida lotxati, Hormetan klariona bezala. bastarrika, kaixot onget horretakera. Ez karek asko, unhaun. Inaki, e, noiz ezagutzen du Inakik Gabriel, Gabriel Korta, e, zenbat egin behar dezdu atzera? Ba, hogei bat urte gutxugura bera, bai, e, lehenengo bueno, lehenengo liburuaz e, irugarren liburu ateraz e, zuenean, 2002an, ba, ordurako ja alkarrekin eginen liburu hori edo bintzat egin Bai, irakurri nizkionik testuak eta hori, eta orgun bai, gutxi bera, ba, hogei bat urten esango nuke gutxi gura bera. E, arremana pentsatzen dut, poesia, elke, m, zuk bere poesia irakurri eta e, gomendioak eta holkoak eta tirak eta bultza egita zaragokoa ere izango zela? Bueno, bai, zaletasun baten inguruan, ba, bi pertsonak hitz egiten dutenean, ba, ba, oike, berdin da mendiz edo poesia edo beste dozor. Eta bai, Gabrilek e, bizitzuen e, idazte lan hori eta, eta eta poeta izate hori ba, bere bizitzako ardaz bezala. Eta hor duen, ba, ba, bueno, bai, urta bai, zaitzen ginen, bai, berak e... Bere gaiak eta bere idazteko moduak eta zalantzak eta, bueno, gauza biek. ziren Gabrielen idazteko gaiak? Bueno, gaiak eh, bazitun batzuk, eh, bueno, eh, napun zitako bat zan eh, gizarte mailak edo, pixka bat e, gure gizartea nola antolatuta dagoen bedak hortan ba, pixka bat ikuspein, ikuspegi esan dezagun marxista edo, bueno, bide hortako bat zeukan, eta bueno, garbi ikusten zuen e, gizartea nola maileakatu bat zegoen, ba, bean beti izate zuen, behekoak ba, ondarra edo lumpena, gero herri xea, gero burguesia txikia, gero burguesia hundia, eta, bueno, hola, ez Eta bueno, hortan e, gai negusitako bat hori zen, berarentzako beste bat e, maitasuna, jakina. Eta bueno, bai ba, e, gaitxo asko landu zituen bere liburutan, e, bueno, hainbeste oleorkitan, ba bueno, ba ba denetik es ez, eskurraletxo bati ere egin zizkion e, mm -hmm. mertxoak eta bueno, eh Bai, bai, denetik, bizitzako arlo guztiak eh, landu zitun nola baita esateko. Zertzen poesia, e, Gabriel Entzaten, nola bizizuen e, poesia, zer, zer ematen zion poesiari? Bueno, eh, nik uste gaztetatik zeukala zaletasun hori, ez, ikasketaz eta ez e, berak ez, ez zuen e, aukerarik izan, ba, unibertsitatera joateko eta ta horren bere gixara, ba, ikasi bai, e, bai, Ba, dena ikasi beharreko guztiak, ba, bere bere kasa ikasitakoa da. Ba, gramatika erosi eta gramatika ba, etxean dena ikasi hiztegi erosi eta hiztegia ba ikasi e, hola dena. Eta ordun ba, berak e, poesia zen berartako ba bizimo moduak, ba mendi zale batentzat mendia adan bezala, ba bearentzako poesia zen, ba, bere bizitzako ordu asko emantzizkion. Kontutan izan behar dugu, berak pensio txiki bat zeukala, eta nola beti erretiro hartuta eta zegoela, orduan bere guna betein behar eta... Bere zaldetasuna jozia, hori ba, izanik, ba horri ematen sizkion ordua, gero paseotxo bat egiten zuen, kafetxo hartu, hautabeste, baina bueno, bere jarduna bazan beretxean, bere horrengailutxoekin, bere apunteeekin eta bueno, ba bere irakurketak, bueno, hori, or, or, hori, hori giro hortan, giro hortan e, bizi e, e, Gabriel Korta. Zekaska, se hasmo se, se rica transmititzen zeikizun eh, zuri se contatu na isatenzizun zuriñaki. Bueno, eh, apartekoik ez, ba, uneroko bizimuko gauzak, ba ba, bono, ba etxea, e, e, m, liburuak egin bestitu liburuak, e, Kontzutan izan behar da, berak lehenengo biliburuak, e, laro behian, da laro eta seian, okorrezpana ego, ba, susa, ritaletxarekin atena zitzula, baina kero horre, amabos bat, amazaztu bat urteko eten badago, horre tartean gaixotasuna ere bai, eta orduan, e, 2002an, ja nik ezaguten dudanean, eta hortik aurrera, Ba, bueno, bentsatu behar da, berak bere pensioetxiki hortatik aurresten zuenarekin e, editatu zituela bere liburuak, inooketzi izkion e, publikatu, bi mila eta bitik, e, bueno, biz, bere bizitza guztian, ja. E, azkeneko goi urteetan bere, bere dirutik e, uh -huh. publikatu zituen liburuak, orduan, nik alde hortatik meritua ikusten diot, e, alde batetik... E, Dedikazio osoa eh, langintza horri eta zaletasun horri eta pestaldu batetika ba, bere diruak ere bahorzarako bideratzea eta kontutan izan da ba, biz zela modu apal batean eta baliabide apal batzuekin. Ba, bueno, mm, nere badu badu meritua. Uh -huh. e, nola bidaltzen zizkizune e olerkiak idatziala izaten zintuen presente eta nola josotzen zituen zu olerkiak eh izaten zinen zain gaurri lek zer bidaliko edo zer eskura jarriko? Bai, bai, noski, ni ni bere irakurle e, finetako fi, bat esan uh -huh. dutago, bisikate, bueno, ba, zilegit bekit, hori izatea. Mm -hmm. e, ez batez ere, idazten duen jendeak behar du, norbaitinguruan, baira kurriko diona na, kontraste pixatea tegieno dio na, eta ba, baira, hau ez da, hain ondo beratzen, obestea bai, edo, bueno, eta, Gabriel hortan oso-oso txukuna txukunazan, oso. Eta, bere etxean karpetatxo batean, egin zituen, txukun-txukun, makinaz, zeburta askoan makinaz jotzatzen zituen liburuak, orduen ordenagailuarik ez Orduune karpetan bana bana folio bakoitzean olarki bat txkun txukun eta osatzen zune liburua batortzen zenbera e, fisiko gi trenean eta ekartzen zun karpeta eta hortan oso oso igual legezarrekoa baina neurri neuri era berean ba, ba, bueno ba, gauzak ondo egea gustatzen tradi ez, eta txukun eta Eta nesta bere liburuak, ba, ez izan, e, argitaletxean hundi eta nateatzen modukoak, baino, behintzat duina dira. Eta nik, Gabriel batez ere lotzen ez hitzorrekin ez, duintasunarekin. Beda gizaki duin bat zen, eta duintasun ez lan egiten zuen eta liburu duin batzuk egin zituen eta Ez dakit, e, hola, hola ikusten deni. Zein da gehien arrepikatzen zenion e, aholkua, aholkua bere horretan ematen bat zenion, e, ze esaten zion bueltan, mm. inakik, eta berak nola jasotzen zituen e, aholku edo azpimarra edo txalotze horiek? Bueno, ondo, ba, nik garbi esat, esaten nion, ba, hau ondo dago, beste hau ez da oso ondo beratzen, beste ba, lagun harteko konfiantzakein, ba ba, esaten genizkio nolkarri, ba, gauzak eh, ondo, edo erdi purdi, edo, bueno, edo hitz bat egokiagoa beste bat alimazan, edo, bueno, lako kontuak, eta a, a, bueno, elkar animatzen ere, bai, e, pentsatu behar da, berak ere estigma estigma e, itza asko erabiltzen zula, eta e, gaixotasun bat izan zun, e, ba, nahiko esan ondezagun ba, buruko gaixotasun bat mm -hmm. ez adi adimenarekin lotuta, zenain nuke ba eta idazteko ezuen inungo problemarik, baino bai ba desoreka batu sortuzio kimikoak, et, dopamina eta serotoninaren inguru hortan eta orduan, bueno, izan bai, zituen krisialdi batzuk eta batzuetan ba ospitalean ba bukatuzun eta egonaldi batzuk egin bar izan zituen, herietxean. Orduan, bueno, hor pasadizo hortan, hori berarentzako ba mingarria izan zati hori, ez da. Eh berak esatu zuen txorakeri asko inizkin, dauta beste eta orduan eh krisialdi batean ba norberak egin ditzakeen gauza eskasioiek ba, ni mazukan horralako mm, Dammu ba, ez Dam, nuko esango baino bai bai hor beti pixka bat e, nahi zuen besteak beste pertsonak e, ulerz ezan bedaik gaixotasun bat. E, izan zuela eta gaixotasunen eraginez egin zituela gauza horiek eta ez ez fedetsxa arre ez e du.etaan mm -hmm. baduka lerski bat esaten du e, okarrezpanago buluz, ha baina erotasuna da e, zigortzen den gaixotasun bakarra. Uhum. Eta pixka bat horrek laburtzen du bere pentsamendua, ez. Eh, azken batean berak bizi modua errenterien guruan egiten zuen, eta bertakoa zalako, eta bar, eta... Eta bueno, ba azken batean bere alde on eta txarrekin, ba ezaguna zen eh, onerako eta txarrerako. Orduan, ba, ba bueno, ba pixka bat hori ba zantzuen nik uste... E, kezka edo sufrimen bide eta desango nagusiena Baina usasunarekin batera ba, e, bai hori ez Baztertuta ba geratzearena edo pixka bat e, bakarti edola, hola Baina aldi berean berak onartzen zuen, e, bera holako xaxela Bera bakar da zala eta berak bakarrik egotea maitezuela eta bar Orduan, bueno, ez dakit, e, ez diogu gizarteari botako la, errua osorik. Ba, azkenean, ba, bizi, bizi izan zen, e, garai batean, e, gizarte, goera jakin batean, inguru jakin batean, eta, bueno, horren ba, ba, or, barruan e, bizi behar izan zuen. Iñaki oraintxe, azken hilabetetan zertan ari zen? Bueno, azkeneko hilabeteak ja osasuna uhum. zuen ardaz bakarra. Ja ingreso batzuk izan zituen, hospital batetik bestera zebilen eta e, bueno, ba, nik usteia, bai, lehentasun guztia zen ospitala, ospitala eta eta bere osasuna eta, bueno, e, bai, azkeneko aldian, baina, ja, makalduta zebilen eta, bueno, ba, Bai, bai, ba, persona esan dut gaixotasuna aurrera ginela, ba bueno, ba e, bazuen arnasteko alako ezin bat eta urte askoan ba erre egin zuelako baita ere, eta bueno, ez dakite, azkenean, ba bueno, e, bere bere goerak ba bideo hori hartuzuen eta eta azkenean, ba bueno, ba ba, hoxe, despedida izan da. Eta beraldi honen aurretik inaki, azken liburua 2008an eman zuen argitara, baitasunaren indarra, e, pentsatzen dut gerostik ere e, idatziko zuela eta horregun dela izkutuan idatzitako e, zerbait. Mm, ba, e, baliteke, eguiko ditu, olarki batzuk etxean, pentsatzen dut baiet, eta baita ere, horraztu zituen horre, Ba zeuskan eginda e, aurrentzako kantak. Mm -hmm. Aurrentzako kantak. Eta txukun, txukun eta dauzka karpeta batean jarrita. Eta, bueno, e, pasatu zizkian, nik ez dauzkat, eh, baina irakurtzeko zizkian. Eta CD batean grabatuta berea hotxakin, ba, bueno, ba, pixka bat, eh, ipuintxo batzuk ezela dia, iputxo eta kantatxo batzuk, ba aurrentzako. Oso, oso politiak, oso Ba, soinuekin da, onomatopeiekin da, asko e, zera, jokatuz eta ola eta bai, nik uste, ba hori zeukala hurrengo ateratzeko asmoa edo baintzate Bai, bai, nikuzte lan lan hori zeuka aurreratuena. Mm -hmm. Bai. Hotsaieren 5 oso idatzi edera argitar emanzuen argiak ehzuk zeuke idatzia eta bertan kontatzen duzu ezta sarreran Gabriel Kortak lagun bati ba bidali zarra etzuen gutun baten hitzak e, jartzen dituzu paper gainean. Ez dakit aurrean daukazun sarreratxo hori irakurtzeko edo ba... edo irakurtze nik. Bueno, zeuk irakurri, ez daukatu hemen eskura. Mm. Ez atendu haupalagun, agian ez dut ezer berririk plazaratuko, alde batetik iruditzen zait nahikoa dela orain arte plazaratutakoarekin. arekin. Ez dago gaizkin zazpiliburu plazaratu izana. Berriak dira kukuaren kukantzak eta zortzigarrenerako daukadan material ineditoa. Beste aldetik? Zertarako idatzi? Gordetzeko? Baina beldur naiz, horrela izan beharko duela orain goz. Agian aurrerago plazaratuko ditut bereziki aurrentzako egindako materiala, kukuaren kukantzak, orain goz, idazten jaraituko dut, alosiak, nahi badu. E, nola dago inaki? sentitzen du, e, hau emandu argitara, e, gertuko lagun bati agurresatea, ez da inoz, errexa? Ez, ez, ez, ez da errexa, eta bueno, ba, bintzat, e, gauza bat, poz bat balin badaukak da, ba, berarekin, e, ba urte desientean ba, hartu ema izana eta bere berri ba desiente jaso izana orduan hori bueno, alde batetik eta gero bestetik ba liburuak idatzeta utzi ditula ezta e, askotan pena da jendeak ba jo idatz izan balu eta bar eta ez bera garaiz idatzizun eta publikatuzun eta orduan ordaude 7 liburu hiek eta bueno, ba ere, ba ba goseinek irakurri nei eta aztertu, ba, ba, bueno, ordun, e, bai, bai pena jakina, e, ba, persona bat inguruko hiltzen denean, ba, pena hori hor dagoza, baina bestaldetik eh hori, gauzak gautzak garaiz egin izanaren eh lasaitasuna, baita ere. Bai, bai, bai, bai. Inakizu derra, ez dakit zerbait esaneko zenioken berari, zuzenean? Bueno, ez dakit, <laughs> uste berak bazikila, ba inguruan zuzkanak, ba, ba zeintzuekin ondo moldatzen zen, ez, gutxikora bera, ba bere ae, ae, arrebak eta bere lagunak eta bere bere jendea ez, eta, bueno, e, bazitun biseme ere baditu eta, eta, bueno, e, biloba bat ere bai, eta orduan, bueno, ber, berak, nik uste alde urtatiko, bera oso ongi ba, bere ingurua zeintzen ez, eta bere lekua zeintzan ez, eta dibidez ba horre esaten du ez, baita ere ba, Bera poesia ba, lehi abezela ez duela ikusten ez e, Ni idala ez duen sekula lehiak eta batera bidali mm -hmm. e, testu bat ez e, Berak ez duen kontzebitzen e, idaztea eta publikatzea eta hola ba Nik uste gehien bat nik ebin zate Gabrielen lana Ekusten testigantza bat ez duela Berak hitz hori ere hor poemaren batean badu eta berak lekukotasun bat guztan du, bere bizimoguarena eta bere pentsakerarena eta e, pf, egun ebauetan haitzu pentsatzen horren inguruan eta esango nuke olaba. E, behar bada ez da izango munduko idazlerik onena eta behar bada europako idazlerik onena ere eta izango. Eta behar bada ba, lizarri bezaino ngegeetzen iratziko, baina e, netzako hori da ez testi Eman zuen bere testi bere pentsakera, bere, bere sentiberatasuna, bere bueno, hori dana eta, eta nik hortxe kokatuko nuke, ba, ba bueno, ba... Zaletasun bat, barru bizi bizizan duen bertxona bat, eta eta kontzintzia soziala handia zuena, eta, eta bueno ez zakit. Nikuste ba liburuetan daukala dena, ez? Eta liburuetan irakurtzen da, ba irakurri, liburuak irakurtuta osorik ulertzen da Gabriel, nikuste. Iñaki, mila, mila esker. Besarkada estu estu bat. Ba, zuhei berdin eta eskerrik asko aukeragatik. Hai eguna pasa. Gabur. Giratzen gaituzten. Hiltakoak. Egeiz hori egin dezaiok egun omenik ederrena, ez da irakurri bere poesia Zalantsari gabe Arra jutzen asatana zer utik uru horretenek eh, Gabriel Kortakere aipatzen zuena ez diotuko egin munduari Estropezuka baina iraultza bat egindut nire baitan <tusurra> iraganeko ondarrak dauzkagu denok aldatu egiten gara gizadiamez fidantzaz begiratu arte horregatik naiz bakartia bai bakartia naiz bakardadearen alartzea gurutzatu nuen aspaldi ulertzen dut baina ez dut sinesten jakinai dut zer den egia eta zer fantasia Iztotzon doko eguzki Negoaren farre Oler karileak noiz bait Iri goratzarre Hemek idukitxaroz Pistu garailarre Uda berri lamiek Larre honbatzarre Uda berri lamiek La reon batzarre Beti na torri barra hizostuta guztiak mendia jajesago urres Andoni Salamero kaixotan getorritak era Egun no? hon astelenean e, utzi gintuen gaurrilek aste hontan ze irudi izan dituzu e, buru bihotzetan vuelta Bueno, va aquí esa merrada, laguna laguna bat, sentete adiskide bat, gehiyo pentsatzen dute, eh adiskide gustatzen zaite esatea aditu dagoen inorkide bat e, delako edo. cuedo, eta batez ere ba bueno, ba bagauza, bueno, sentimento bai, azken Jarria ba, Gabriel izan da pertsona bat, generalen ba, genealen bakardadea eta bakartasun asko bizii izandona. Eta eta bueno, ba, alde hortatik, ba, personaa bat, ba, beti apal jokatu duna eta eta bizitza honetan ba, bueno, ba, beak e, bere autua izanik, ba, poeta izatea erabaki zuen eta erabaki dueen, noski mm -hmm. ez. Eintu ha, zen bere edertasuna eta bere obra utzi digulako ez. Andoni, nun nola eta eta zergatik egiten du bat Andonik e, Gabrielekin. Bueno, va ba, da ba, baina nik eh, bateginun berarekin eh, senpereko atxa elkarteak antolatzen ditu urtero, hainbat eta bain bat eh bain batetan ja ja 2021 edo badia poesia bilkurak hiek eta neu eh, joten izan askotan, eh, bueno, askotan ez beti joten izan eh, Josean hartzeekin. Eta Josean hartzeke ezagutzen zuen eh, Gabriel Eta bueno, ba, behinan e, bueno, mailan e, gemtela eta beste olarkariekin eta elkarrekin e, solastenetare bai, ba amistadea ingendun eta egia zan, ba, ba gaur hartez, e, Gabriel eta bi okorre kardutekinan zean, ez, e, o telefonoz behake deitu egiten zuelako, e, askotan igualo zemos e, nembilean egual jakiteko, E, Beste batzutan e, ba, izaten zen igual, ba, gauzaren bat e, kaldetuna izuna bere obraren e, inguruan eta ere bai. E, bueno, kalderak azken finen izaten dira, ba, bueno, biziaz, e, bai eta ere bere idazlan eta noinarrituko olarkien inguruan. Eta, bueno, nik usten dut e, sentimentu ez eta bizipenez geien bat ez. Nolakoa da? Gaurri poesia? Bueno, nik usten poesia oso humila dala, goxoa, xamurra, bizian onar, onarriturikoa, gordina ere bai, zati kaskan fineen e, berak, oso bizi izan du, bueno, e, alde batetik e, bakardade hori ez, eta bakardade horren ere bai agartzen da bere hainbat e, olerkietan ez. Eta batez ere ikusten dudana da, ba, e, maitasunak e, nolabaitz ere izate eskatzen duelako ba unoro, ba, errealitate horren aurrean, baborrokan ba ez, azko, azken finean, askotan esan ohi dugun bezala. Ezinetatik, ose, azken finean, orberak, badauka bere bagagea, bagage propio hori e, urtetan, jaso izan duena, izan dituen e, sentipen eta bizipenea ijarriki, baina bero bezalde batetik, ba, bueno, ba, izate hortan, ba, egunero, kotasunean ba, Gabrieleke zo bakar da ere sentitzen zuen, ez? Eta hori ere gero agertzen da e, bere, bere olarkietan. olerkietan, ez? Mhm. Uh -huh. Eh, partekatuzuten e, oltzik edo poesia rezitaldirik edo Bueno, ba generalen e, hemen gehihen bat esango dut eh basenperen e, jardunda eta gero hemen Euten da, bat izue, iluna barre mm -hmm. literarioa eta Gabrielere etorri izan zen hemen, ez? Gainere esan beharra daukat e, lan eskarga egine izan duen horren iguruan e, ba, inaki bastarrikak, zatik e, a, e, bere liburu batean e, lurra galtza montzetan eta ere bai, ba, Gabrielere lagunduzion ia ba, editore lan bezala egiten, ez? Mm -hmm. Ta gainera oso polita da jartzen duena bere dedikatoria baten ez e, jartzen dut e, bakarrikola izenburu muru ezela ez liburu kaleratu dut lagun jator baten laguntzarekin ez dut bere laguntza nahiko eskertuko bere izena da inaki bastarreka idazleak azetaria itzultzailea beste zenbait gautzen artean bera da liburu honen editorea eta bueno, ba, biskabate askotan, ba, onala etortzen zenean edo ba, bueno, ba, bat egiten gen duen E, berarekin, oka kaferen bat, kafesnen bat edo gauzan bat hartzen genuen. Eta, bueno, pues askotan berari egokitzen zitzaizkio nahiak, ba, irakurtze zitun, baita ere esatez izun ba, berre e, zehirutze zitzaioen berre hau irakurriko anon, beste irakurriko anon, eta askotan berak zuen eta duen. Nik gehien bat nahi dut personaren dimensio hor gehatzen da ez, e, Azken finen itxaldu luze hori ez, e, niretzat erakusten zuenazan apaltasunetik, bazuela ba, beti interes bat e, poeta izanik ba, ba, lan eta lan egiteko eta beti ba, superatzeko edo ez, eta ba, behar ga, e, gainditzeko e, egokitzen zitzaizkion egoera desberdinak ez. Zureak irakurtzen zituen? Bai, ba, bai, bai, bai, irakurtzen zituen. Zizun? Bai, ba, ba, bueno, kuriosua da, <laughs> zetik eh, bitxia da, ez? Eh, beak eh, momentu baten akordatzen eiz diot eh, liburua aterazuenean ere bai bainion horren inguruko olako eh, kritikatxo bat edo, iritzi bat esan zidaten idaz, eh, nezanez? Eta berak eh, eh, liburua eman behar zidanean etare bai, ba jarri zidan, ez? Eh, Dedikatoriatxo bat, ole, eta esate zidanez apale izatea batik, kandoni, eh, aztu gabe lagun bazarela eh, zure poesia oso fina da, behake eh, aitorturiko zea, baino elkarri bagenion ba, esaten dan bezala ba, holako, eh, bueno, miresmena, ez, gizaki bezala eta batez ere laguntza ematerako orduan. Akordatzen naiz eh, esan beharra daukatau ere, E, koldo goitia ere azkenengo zeatan dare bai azko e, jardun delako e, bera laguntzen, etare mm -hmm. bai, ez? Ezen ari dut, bueno, ba, behasa indik askotan e, junizantzalako e, donostiara, eta azkenengo baten, e, ba Gabriel e, geiskizela eta bai e, komentatu zidan e, koldo ala zebilela eta, eta bio joan ginen eta gero, ba E, hain zuzen, donostiatik enola bat trasladatu zuten, eta beste egon aldi horietan, ba, ba, askotan egon da, koldo goitia, eta nik ere hori ba, esaten bezala dizkide bezala, e, elkarren, azkenen, tribu desberdinetakok eta tribu berdekok garenok bat egiten dugulako, ba, nik hori oso eskertzen diot eh, hain zuzen, Suzanne ba, bueno, ba, ba, esaten dan bezala, dan ez, mm -hmm. Etan, ori, ba bezala gizatasunaren erakusledan ez erres. Mhm. Etan hori ere hori ere ikusten de poesia ere bai, ez. Mhm. Mm Antoni, esaidu zurebait, Gabrieli. Gabrieli, bueno, jo. Gabriel ba se esango dizu, nik eh eskarik asko emandako zure shamortasunagatik, eh adiskide bezala erakutsi dezun apaltasunagatik apaltasuna beti da esaten dan bezala egunerokotasunean gure izatean erakutsi beharreko akulua gure bihotzak zistatu e, behar ditxuna eta zure gardentasun hori eta batez ere bueno, e, lagunekiko eta e, baita zure inguruarekiko erakutsi dezumaitasuna ba beti e, gogoan izango dut egia esan gogoan da Inor, inoiz eh, joan ez zen horrelako itzal duzea ez. Eta, bueno, ba, beti dago, geratzen zaiguna dizkideoi ere bai, ba, beti eh, gehiago eh, jardun izanaren, eh, bueno, sentzazioa, eh, egin dena jakinen zazu bihotzez egin izan dela, eta betetasun horretan eh, ba jarraide zazu laizaten... Eh, beti izan zaren bezala. Uh -huh. Andoni Salemero, bezarka ez duet eta ezkerrik asko. Beste horren beste, eta segi horrela. <laughs> Aio, augur. Bai, gero artez. Nailka daude gorantza jarriak Guzien ondarrean lain urdin begiak Iso tzar agian baititu eguzkiak Zer tauparasteko tau parazteko mentzora garriak Zer Izotzak estalizuet gure euskal herriak Mintzo zenak zabaldu berbizkun berria Itzal zokundoetan lore itzotz getxia Baina gainetazari jauntzen eguzkia Baina gaineta zari. Ala esana, Gabriel Kortak, nik ez dakit zer den poesia. Baina gertatu egiten da, eta esaten dut. Hau, poesia da. Alarriak muñoak maladi. Gazte xailke mentxua, gora nion redik euskadi Izos peti ke guki euskadi Izos petiike gustke jaredik Gabrilek, esana, ez gara gauza bat, bakarrik. Adibidez, ni bakartia naiz, baina jendearekin egote izugarri gustatzen zait. En ez bakartia soiik. Adibidez, infinituan pentsatzen dudanean iruditzen zait, hain gauza ondia eta izugarria, jaungoikoaren galdera horgeratzen zaitala. Zeruari adibidez? Laguntza eskatu izan diot. askar bat naiz eta kolore urdin ez. eskribitzen dut gau ez desio irris Koldo Zuelia, kaixo eta honget horritakera eta bezarka daiztu bat? Bezdin, izatek ezko? E, Koldo, eta mila mila esker Gabrielengana gana zuk urbildu gintzuzulako zukekarri zenuen bitan ona Irratira, bigaren aldia eh? zehaztua dut 2000 amairuko abenduaren hamalauan lehenengoa ez dakit, ez daukat jasoa. 2000 amarean otzailiaren uste dizentara. Nola proposatu zen Gabriel? segurara joan behar diago. Ba, bere poesi mundua zauten asintzen edizik, itezarri dituz ez zeidan, eta orduan ekombiatu nuen, ba, beste parte badalako poesiaren na, eta... Elkadeza gutza hona denuelako elkarrekin eh, askutamitzi diteen duen, eta parte hartzea ekarri duen, ba, eh, nubezela poeta galako. Koldo kizugarri maitezuen Gabriel, eta pentsazet Gabrielek ere kizugarri maitezuela, eh, Koldo, lehenekaitzekin gogoratu dut, ona ertortzen tortzen guztietan, gustatzen zaizula Gabrielek zuri datzitako itzaurrea irakurtzea? Bai, e, pein bain hori hautan iregurri dut itaurrea, eta horre e, gauza asko eta sakunak esaten ditugabili, edo bakarra dea ez dela, e, askatasuna ez dela bakarra dearekin besteliko eta e, batek aizkida goenean bere baitan du eta e, iederiko heluraz pentsatu behar daba, eta pentsamitu oso sakonak eta... Poetikoa ditu, Gabriel. Bertatik bertara asko eta telefonoz ere asko. Ze pide izaten zenituzen elkarren artean, zeh sola saldi? Ba, elkarren berri jarginteko, zenun zegoen, neun eh, bat enkontaten zilean depresibo zegoela, beste batean krisis asmatikoa zeukeela, eta bizka bat, ba, dinitzen din entzutzen niona gau bere e... Eh, gaizotasun guztiak eta bere indankiritatea eta hauaz, eta e, hori txe, ba, ni moztote azteba naiz, eta badut gaizotasuna, baino, hain darria ez za, tazkenean ez du, bera ere, haman, beste mundura buruko gaizotasunak horputzarenak, diagontatu mm -hmm. horputzak, eposuen, egin, E, zuene abinia eta idore bia, eta hor putzaketzea bontatutai degin da izakoa. Nondau de koldoren etxean e, Gabrielen liburuak? Nondau daude? Estante dietan eta maiganean. Eta noiz hartzen ditu, maiz irakurtzen jartzen altzara Gabrielene poesia, edo bain irakurtzen ditu eta hor txeko xego dituzu oroimenean. E, Jotzen da zu Zartan behinia atzendea az, diguru hori, bat ezer askaneko amaitasunaren indarra, baiko ortsan izen e, e, pentsamentoetatik eta emadonika e, e, perla utziriko diguru eta. Egin dizaioko eguno eumenik ederrena irakurtzea ez da? Ba irakurtzea eta joko bolatzea azko surritzutu dela sufrimentu horrek eramenduela la... bestimutu da. Koldo, mila-mila eskerreta besarkada estu batean ez egiten dagoen urrengo itzordua. Bale, da saio hon. Besarkada estu bat, hilo? Agur. Gabrielen buelta-bultako lagunak horregoten jakindutenak. Etorkizun lanio tu harentartea. Orengo esperanza murriz tu haren ildua luza tún. 2010an lehenengo bizitata eta bi, 2013koa bentuaren 14ean. No iaren Irratsaioari egindako sarrera idatzen ala nioen, bi, birekin, bi birentzako, bi birengatik bitan bi bitan bikoitza bitan lau abenduaren amalauan beste behin bisita egintzegun koldo zubeldiak irratira orduko hartan ordea etzen bakarrik etorri Gabriel Korta ere bigarren ez izan zen segure gratiko estudioetan protagonistak bi eta poesia eta gero, eta gero. EZETUAREN ARNASA EZINEAREN ESKAPARATEA GANDUZEN DA DO, DO Azkenik isilta guztiaren oiartzu mutxua Bilutsi galditzen da, gau hilunaren apalean. Eta nik, eta nik, eta nik. Ekaitzatzea harkaitzkan horiek nitze egiten aritu ginen, eta berak kontatzen zuen, eta kontatzen du, fakiraren hau liburuan e, hau txak, grabatuak, iezkortu egiten gaituela, bat ez ere kantaria. E, hau ere edera, ez da, Gabriel Kortaren ahotsa segure ikratiko mikrofonua, urrean, e, aizetan jarria, bat grabatua agelitza. Ba, izalantzale gabe, haotxak e, hor, ez, e, betiko, ez, ireuten duta, niri asko gustatzen zaita, ahotsa ez, e, haotxa berakor putz bat da, ez da, eta, eta eta hilezko jarraitzen du denboratan da denboratan eta ezagut askotan gainera oroimenean neri beintzate ahotsa ahotsa oroitzea asko kostatzen zaitez horregatik jotzen dut grabatutako haotxetara. Hau zen Gabriel Korta 2013ko abenduaren 14 eta hau da Gabriel Korta gaur Etasunaren horren erdian bakea dago. Egia dago. Erotasunaren eta zentzutasunaren erdian urruntasuna dago. Eta horrein esan nahi dut liburun eta naik dela eskizofrenia adibidez behin bineanko iagotan eta nahiko nuke eurren liburua burua imazden maldi matik denbora egiteko sazpegarren liburua, izatea eskizofreniaari gabe, behinitza da aipatu gabe eta beste zenbaik gauz, adibidez, banderagorria eta hori horrek ez dauka sentzurik. Ja ez dago munduan hori e, defendatzen duenik. Baina korea ez da eredu ona, Ez da eredugarria, guretzeko korea diktadura bat da. Ezkerrekoa bainan diktadura da. Ta diktadura guztiak justifikatu egiten dira ideologia baten batean oinarrituz. Diktadura guztiak oinarritzen dira ideologia batean. Eta ideologia horrekin justizikratzen dute, izugarizko erailketa. Horit denak egiten dute berdin, fascistak hori egin zuten eta so Soviet batatzunean Estalinek ere hori egintzun. Estalinen txako nekazariak purger txikiatziran. Berrak Berak lako eskura ba, lan lanabesak beren lanabezak, bere, bere erramientak baratzak eta lantzeko. Edo behi bat, edo ez dakitzer. Oso dogmatikoa zen eta eraman zuen arrajatabla Leninen ideia. Eta E, sortu zen diktadura bat diktadura iltsituen ez da gizemat persona, asko juduak ere asko nekazariak pila bat eta gero estatua partidua zen e, buruzburgez berriak elabaret ezateko estatua izan zen Ezke komunistek eta pabat bere dute ez. Lehen da bizi sozialismotik pasabear da komunismura iristeko. Komunismoa da, berdintasuna, denok nahi dugun mundu extraordinario hori, ederrori, mundu ederrori, mundu berri hori hori nahi zuten komunistak. Bina, lehendabizi da bizi sozialismotik pasabear zen. Eta sozialismoa ba, bihurtu zen diktadura batean. Hori da, musterik e... ez. Urrata itxasua batera duaz. Kolosukekere karri dituzupu kurtzeko, ari zara lanean. Noski eta asko. Egun naungi aprobetsatzen zuen, guneko momentu bate hartzen zu. Gabrielekin intzeiteko, Gabrieli bultzatxo bate bateko, baina gailiak orduetan. eta guztitzeko hore bai. Lanean aritzen da, ibilian ere burua beti gueltaka. da. Eta gaur errekarri duzu bildu matxo berri bat. Bai, ustezet gaur oita bi irakuriko ditu ba, da. Ba, si merke du. Egin dut bizitzaren erdia eta gehiago ia. Bizitza da ibaiaren ubidea. Erdia da nerea zaldibia. Penatzen pasatu dut bizitza erdia. Baina bukatu arte segite dut txomin zure ubidea. Amundarain, Ibaiaren egia, argitu harteko izalban, iunabarreko argia, bakar bakarrik utzina uzu egitea, egiten, bidea. Olerkiariak bat, Alasekorra pilatu zituen 2008a mairuko abenduaren amalauko ariak Gabrielen iratiren eta koldoren hautsak. Azerretuak balatoz ez ez ez ez ez datoz zer dakarte zer dakarte bihot zautxie zaparte Nekaitzinaki bastarrika Antoni Salamero, Koldo Goitia, Koldo Zubeldia, ederra da? pertsona bat alako lagun ederrez inguratua irudikatzea. Bai, e, bai bakarren batek esan duen bezala hori ere poesia da ez, eta ikustea beraien artean ze sare eder sortzen den ez, ze bizitza, bizitza ze, ze ederra den eta ze edertasun sortzeko gaigaren ez da lagunak bai baina batez ere adiskideak bai e, asko gustatu zaitez eh andonik egin e, duen zehaztapena e, adi egoten dakiten kideak Samtsiesa parte Ekaitz korreko ditu pare bate olerki eta gero pasako didazuliburan liburan ere nahiko nituzkelako beste pare bat ere irakurri Beldur ez datos zer da karte zer da Iot samtsiesa parte Eskola frantxaseko lorategian, arrizko deabruaren mingainetik izotzkan dela zintzilik, ezpata moduan. Abendua da, osto gehienak erori dira, egaberek elurra dakarte mokoan. Gauero mortuko zakurrak zaunka egiten du, eta indarretxea isilik agertzen da. Elur isila landareetan, Baratzeetan, teiatuetan, toki guztietan, elurra elurraren gainean, baina elurra ez daugia. Aterpeak betetzen dira, elurra, elurra batzuentzat jolasgarri, ederra baina gogorra. Hotzak daude, ilerrietako ezurrak. Zau txieza parte irat... Natura errugabea da Ez dago epaitzerik Gu ere natura gara Errugabeak kontzientziarik ez dugun bitartean Krabelinarik ez da Usaion igabe Bertxo batean edo pentsamendu batean Gorderik Kimu berri bat Uda berrikoa Biotz sabelek lurra saretzen dute, bizitza maite dute. Maitasun etignator, maitasun eranoa, baso bateko partai naiz. udazkeneko ostoa. du Erkien horietara Sasi gorri duen gaineean kantari bakarta zoru txinndorra Eeguzki laburrak ez daukaber horik Ez dago horlegi ez horri lanzarra Lasto batek txingarretan ematen duen argitasuna bezala, esperot zintudan maitasun. Hau da maitatzeko gogoa, hau da arbuiatua izateko beldurra un mundua, pertsonen patu petrala. Kaiku bat egindut, aurrekin, aprileko urtante katxeden dezaten, iraunde zala poesiak. Mortuan, bakarda de abizida, tristuraren laguna, maite ditut loretan dauden zelaiak, maite du turtaro hau, maite ditut bidez beti bilatuko ditudan bidez zidorrak, begiratxoriak, moko kazelaian. Eztago horlegi ez hori lan zarra, Hore txuban atol, besterik ez dagel ditu landetan. Ardita zaldiak, maldan bera dakartz, uleak arrotuz, Gaur egun itsasoko poemak edo itxasoaren memoriak gehiago maite ditut. Uinen poesiek arnaz zurian dute beren akabera, beren gorpuzak biribilduz eta makurdu zontartzan. Horrela, uinek horrela gurtzen dute lurra. Lurrak utzitako utxunean bizida. Itxasua. Jauzita zarrago iruditen jataz. Txaboletara nio da. Gordeiako aizean Zugaitzen gerriak Len baino apur bat Jauzita zarrago Iruditen jataz Txaboletaraño Jatxida Gordeiako aizean a <speaking> tu <in Hebrew> No Ekaitzagurresan hortik, banoa berriro, eh? E, Guztoko dudalako oroitzea ahotsa txatarteko banoa bimila eta amairu urtearen bukaera hartara. Baina entzuten ez duk askoetatik. Osondo. <laughs> Einauten hau txaparrua horrean egisten da. Noski negar markoen artean. Lehen aitortu dugu zuko aldo, e, askotan, negar egin dako azarela kentzazpi entzuten, kentzazpi entzunez olerkiak idazten, negar, negar benetan fizikoki negar, malko adariola negar? Sentitzen dudana eta fizikoki demostrabelea, demostrabelea, negarra dela e, sendamenari berrena nereka zuan, tristura edo melankolia barne-barnetik botatzeko. Atea zabalduat, atean barrura zuri lagun bat. Bai Gabriel korta errenteliar poeta, eta gurekin egongo denak gaur saio honetan. Gabriel Barrura eh Barrura. Insegidaz uorai Arkiakintsaltzea naizena bisitza kupidagabe onetan. Zare... Gabriel egunon. Berdin, badira, unan? Badira urte batzuk, koldo ez dakit pentsatzen jarri gara, eta baintxe ez dakit zedatazen, baina mai honen inguruan, biok koldo goitiarekin batera iserita, zaudete, iseriak zarete. Bimina eta amarrean uste dut izan zela. Ez talen nengo aldia, Gabriel elkarrekin saio bat egiten deguna. Bai, gaur, bigernaldia da eta eta biok eta entzuleok benetan eskertzen dizugu. Koldori ere bai, baina Kolda Koldok askotan egiten dugu bisitata bereziki eskertzen dizugu e, Gabriel Errentegiatik onaino segurara etorri izana. Mile esker zureri. Eh, e, kontu asko kontatzera eta baita zure azken liburua, poema liburua aurkeztera ere. Diot. Biskaia. Eh, Gabriel legunon. Berdin. Ekaitze derra da hori esaten eh, nion bigarren aldia zela hemen seguran e... biltzen ginena, segura komaionen bueltan esertzen zena, gaur garrren aldiz. Ekarri dugu Gabriel gure artera. Hori da eta aurrerantzean ere, ba, ekarriko dugula egon zior. Gabriel bihotz bihotzez Gabriel korta mila-mila esker, egindako bisita horien gatik, Eta mila-mila esker oparitu diguzun poesiaren gatik. Iñaki Bastarrika, Antoni Salamero, Koldo Zubeldia, eskerkasko gaur ere, gaur ere, horregotea gatik. eta Iñaki Bastarrikan, Doni Salamero, Koldo Zubeltia, Koldo goiti eta beste asko, eskerrik asko eta bejonda izuela, adiskide, idaz izateagatik. Gabriel bezarkadestu bat, bezarkadestu bat inguruko zenitarteko eta lagun guztiei. Eta zurien datorren aste arte. Astea ondo ondo pasea izan zurien eta datorren larun batean gehiago. Aio. Ostoen murmurioa, zuaitzen mintzoa, laster malen konia gure bihotzetan. Kolorea, den zozoa, soiik parkean. Enarak joan dira, urtaroa, atzean utziz. Gabriel, korta.